בפעם הקודמת רובוקוח עשה כל מיני דברים מאוד מעניינים ומרתקים ואנחנו לא זוכרים פשוט כי זה היה מזמן אז uh, נעשה פרק שלא קשור בבקשה, פרק שני והיום ברובוקוח רובוקוח נלחם בתאונות הדרכים בעקבות נגע התאונות החליטה ממשלת ישראל להפעיל שוטר על הידוע בכינויו רובוקוח אלו הלויותיו וזהו סיפורו Get out from the car and come here, מה הוא אומר? מה הוא אומר? וואי, איזה רובה כוח, הסתבכנו, וואוי! please, thank you. You have a very ugly picture. או! הלו, הלו! את התמונה שלי מהבר מצווה! Shut up. According to the radar inside my head, you was driving too fast. מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא אומר שעשנו מהר! אדוני השוטר, אני ממהר! אשתי בריון! אני מוקפץ למילואים! פיטרו אותי! גם כן ביטוח לאומי! לקחו לי את הקומקום! אני מסכן! רובה בבקשה! הו הו! Don't make me cry, please, don't. You make me rust. יופי, יופי רגע, הוא בוכה עכשיו. הוא מקבל חלודה מזה, תמשיך, תמשיך, זה הוא... עובד טוב עליו. You may go no, but next time your ass is mine. תודה רבה כוח! הי רובו כוח, אולי תעשה איזה מערוף ככה, אולי איזה חתימה לילדים אולי, אה? אני אוהב חילדים. רובו כוח, אם אתה כבר פה, אתה מבין באלקטרוניקה וכל זה. הדיסקמן באוטו לא משמיע מזרחי, אם אתה יכול בדיוק... אוטות. תודה, תודה באמת. וואלה, סבבה, רובו כוח, וואלה. יש לך אולי גם משהו קר לשתות בתוך הגוף שלך? ראיתי בערוץ 8 שיש לך משהו כזה. כן, יש לי עוד כמה קולים שאני אוהב. מה יופי, נשתה איזה דרינק. Mama, sir, Furby Singh is under control! I am having fun here. I also had enough from the fucking police. Don't talk like this, whoever is afraid of the gun, Hashem! Come on, stop the work! Here's someone who's going to do something. Okay. היי, יו, סטאפ, גיב מי יור פייברגס יאללה! ליסן שורקי, גיב מי יור לייסנס בואנה רבוקו, תיזהר ממני, יש לי חברים יכולים לפרק אותך, למכור אותך לחלקי חילוף בשטחים איך אתה מדבר אליו? מה, מתחצת לזוטר ככה? מי אתה בכלל גם כן? מדינת משטרה, מסריחים שמעת מה אמר לך? המריח הוא המסריח! תסתום את הפה, נדביק עליך מגנטים עם מתכונים וטלפונים חירום! בדיוק, הכל עובר עליך! יאללה! רובו כוח הוא מכונה משוכללת! גיבור ישראל! גם הווידא שלי גיבור ישראל, אני צריך לזוז עכשיו! יש הזמנה לברית של הבן של סאזי! הרבה אוכל! מה אתה עושה? אל תירה! פוטקת לי את האוטו, יא מניאק! יופי, רוב כוח, רק ככה הם מבינים, נחזור לתחנה? למה לא נלך לברית? יהיה בורקס! או, שלום, מי זה? כן, מועד, גננה מועד הגיע כבר. וואו, רוב הכוח, איזה כבוד! מזל טוב, בוא תגנר. They are going to cut off the little baby's בולבול. אולי תרצי לחתוך בעצמך? נו, קדימה, רובו I'll be glad to cut it myself. תחתוך, תחליף את זה. Come on baby, yes, yes. Oh, good luck. Yeah. I love working. וכך עוד פרק של רובו כוח מסתיים לו בחגיגה משפחתית כמו בסרט ישראלי. אך כל עוד הפשר ימשיך להשתולל, כנראה שימשיכו הפושעים להפיק עוד פרקים של... חלאכה!